أعلم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب إنه لا يفلح الوالمون ومن أظلم من من افتنا الله کبيرا الله جل جلاله پديايې ان مزله ذکر کوي چې ناغه انسان باندې لوی ظالم نشي ګره چې کوم یا دا اللہ پا کتاب باندے دا یا تنو باندے درو نو دا پا دنیا کے دیر لوئے ثانیم انسان نو عظيم امنا. عظيم امنا دا نو درو فاسم دیر لوئے عظیم گناتا عظیم گناتا درو حدیث کی رازی نبی علیہ السلام نے تقوزو شوشد جہنم تا پارکم عمل لیچے انسان پی جہنم تزی نبی علیہ السلام عطاو پر مائل درو داس کم عمل لی صحابو تبوزو کچھ سڑی تیزان زادی جی جہنم تیبوزی نبی علیہ السلام پر محل او پہ با درو باندی لانت امراغلے لانت اللہی علی القاذبین او کامل مسلمان ترحالی انسان نشی جوڑے لی درسو چھے انسان درو منی ہوئی او درو وہی ست زان ہوئے کہ انو خلافی واقعی واقعی ہے کہ او خبر یو شانی ہوتی بلشانگی یو سلی پا دیتا لیے گواتین آتا را سب تقوز نو دیتا درو کو خلاف پیو واقعی خبرا جب پا واقعی ہے کہ یو شانی ہوتی بلشانگی درو درو کو خود تعلیشی پا چابانویلشی نو بیا پا درو کو کلوی درو آگا دیچ کم الله اللہ خلابانو تعلی نپا اللہ دانی دروغ سنگا اوست دا اللہ سر شریک نشتا واقعی ہے کہ اللہ نلائی یعو دے بلو شریکو نشتا اوست پا اللہ مشرکانو دروغو تڑلو یا اللہ سر شریک یہودیانو عیسیانو پا اللہ کلام دانی دروغو تڑلو چھئی سالی سلامی دا اللہ کلام زید یہودیانو عزیر علیہ السلام دا اللہ زید نوځي اي آیات د پارو مثال د مشرکان يهوديان دي او عيسيان دي دین الیز ظالمان نشته ځکه دې پعلم دروکلې او د الله آیاتونه هم دروکلې لکه مشرکان د الله کتاب نه منو واقع کې د الله کتاب يهوديان او عيسيان د الله په کتاب کې د ځانه درو خبره جوړه کې د عيسان السلام دا اغز والی ثابت کا جدا دا اللہ زین نو دے مشرکانو دریو وارو پیر کو ام پا اللہ دروگوی لی دی ام دا اللہ پا یا تنوی دروگوی لی نو دا دی ندی ظالمان نشتخان انہو لا یو لحظ ظالمون شان دا دے ظالمان نکامیابی نو مطلب دارے کہ دروگو سر دا خلق ظالمان او اځه کله ظالمان شونه ظالمانو ظالمان مبارک قانون دا دی چې ظالم انسان نه کا نیوی او دی درووی نو درو الله دروغ درو جنم دی درووی مې ظالمان متوب منه درو وایم چې بیان کړو د درو کو تعریف مننه او او ظلم څخه دغه لیکي نو ظلم دی تا ویلی کیږي چې او شه پختل زبان نه استعمال لته ظلم خبرم زیان ترالا وزحیبادت دا اللہ حق و مشرکان و بوتانتا هم نو ظلم شو یو شیف و خفل زیان ظلم کی او دا کرنگی عیسایان و یہودیان و پیغمبرانو تخفل حق ورنکو او غیر الله زامن کلو نو دام ظلم شو اغد اللہ پیغمبرانو پیغمبران کنن پکار پیغمبران بانی براکران ساتھ پکارو نیا ترکه دروژن شو اوبن ترکه ظالمان شو الله وی چې دروژن شنو ظالمان شو د ظالم برکه قانون دی چې لا یغ له ظالمون ظالمان خلق اغی نکامیا وي واخ بل مقصد کې اغی چرې کامیابې نه شو دا له بنس باندې کامیابې نه شي آخرت کې مناکم و یوما نحشرهم جميعا الله وی ته اغه نحره هم چې مونږه بجمه بودی دره جمی انټولونه ټول سمجله چې چا عبادت کړې هغه باندې مل او چې چا عبادت شي وې مثلا بوتان دي ستوري دي پرشتي ني نو هغه باندې مل او زړه ته قران الله دایي مس کی ګپتاغو چې کوم خبرې کړې دي هغه ان شاء الله د ويشتو په څیر کې مراره ونه د او دل الله اللہ تعالی دی مسکر سے خبری ترکی پدیبانی جرم ثابتی پری مشرکان باندی نو اللہ تعالی با اوئی سمنا قول خدا خبری بکی که خدل تکی اللہ یو ٹک سمنا اوئی سمنا ٹک دا عربی که دیر وی زمانی دا پاردازی چیو خبر و مسکر دیر پاس لئی ناغی که سمنا رازی مطلب دار جدی را جیلکی نو بیا با ڈیر زمانہ تیری زمانہ با صورت تیری گی نو روایاتو که رازی بازو که رازی در قیامت در رازی بارا گئی در پیسلی وقت رسو یو رز در تاستما بار باروئی لی او پانزوز زرہ کالا اندازہ او بازو روایاتو که زر زر کالا رازی بازو که پانزوز زرہ بازو که زر کالا رازی الپسنتن او آیاتنو کم دور کس مدی خمسین الفسنہ او الفسنہ تین دا غلی احادیثو کم دورا غلی نو مبسلین و جد آگئی دا بیلی او زیادتوالی دا غلی تیم او زیادت ده دا انسان دا اعتبار و پاعمال سر مسلمان بانے با دیر کم ہوئی چھ کم کنانگاران خلق دا او بیا احادیثو کرازی دا بالکل خلق چپ لڑی او باجو ریwayat کی راضی جی بالکل تیاره و داخ خلق به تیار کی کلاڑی او بالکل مبتغو بن شي کوله نذل وی ازمایشه چکل د قانون نفاسی د دین راست چکل پیسې شروع کیږي نو ثم نقوم ثم بیا ډیر زمانه بعد نقول الله ایمن به و الله دا خبری مشتکانو سره کوي حالانکه بل آیات کی راضی چله یکل محمد الله علیه و سره خبرنه نو جګم آیات کې راځي چې الله بدی سره خبره نه کوي نو خبره د رحمت مرادی مشرک انسان سره الله تعالی د مینې او د رحمت خبره نه او پاتې شو د فیصلې لپاره د زورني لپاره نو د خبرې بکیږي دواړو آیاتو ځان ځان لپاره مطلب دی او یا مطلب دا دی چې دا خبره الله کم ځای ویني نو الله بخکل خبره نه کوي دا دلته چې الله وي مونږ یعنی په واسطه دې د پرشتي بددین ته پوز وکو ثم نقول بیا بمقوایو للذین اشرکو مشركان سبوا توایو اين اشرکاء کوم لنین کوم تزعمون استاغ اشرکان چې کوم الله سرم شریک کړیو او تاسو په غیبه نه ګمان کوچداله الله تعالی سره شریک تي او تزعمون تز پی گمان پوچی دیبا سلاسو دا پار آخیرت که شپارس کئی که چره کیامت را را زکا دیبا کیامت نمانداده که واسر زکا دیبا داوی که چره کیامت را را نو دیبا زمان دا پار شپارس کئی نو خویبتی تا پوز دو اوس آغا چرده نو مخیخو اللہ آیا تیوه چه طول بجمع کی نو دل مطلب دا اینا چرد تاکی دی مطلب دانه چه اوس تاسو مدد کل نشی استاذ او غضيان هغه تاسو اصول نشي خلاصوله استاذو مدد ولې نشي کولې نددي جواب بسيطه چې کله دې د الله د طرفه دا تاسو کله شي خود زوره نور لور کی چې تاسو په اوس دنیا کې شرک او نو اوس هغه شریکانم چرته لږ نددي جواب بسيطه د دې جواب نورای ثم لم كن فتنتهم اللہوی بیا با دا دی جواب نی ها دا دی جواب غنی اللہ ان قالو مگر دی بدا خبرو کی واللہ ربنا ما کننا مشرکین خدای همون دنیا کی شرب نو کنی دا دی آیت که یو تا کراغل ایسو ملم تا کن فتنة فتنی مانی سورازی دا فتنی مانی بیا با بحانی دی نی مگر دا بانا بو کی خدای همون شرب نو کنی بیا با جواب دا دینی بیا با عنذر دا دینی بیا با اخیری انجام دا شرک دا دینی مگر اخیری انجام بداشی چری بگا خبرو که خدای مند دنیا کی شرک ناو پڑی دا طولی معنی او دی پتنی یون معنی محبت امراض تو دو معنی وضاحت جده کم دنور و دول وضاحت نشم کلی بیا تفصیلو بدیگی دی, دی. دی یون دا شي اخیری انجام د دې معنی د پدې معنی مو انجام کو نو معنی دای شو سم ملمت کړ پدته بیا انجام د دې د انجام بنی مگر اخیری انجام پیداشي چې بیا به انکار وکړي چې قراي مو شرک نو چې دنیا کې شرک کو پاره معنی ځان قربانو د نبی السلام مقابلی یې کولې نو دا اخری انجام بدای شي چې دا اگې نه انکارو انکار خدایا مون دنیا کې چې په نو کړی چې په هغه باندې ټول زندگی ور کړو په هغه مرشیو نو الله ورچکله غیر شی او پساو شي الله د آخرت ميدان کې اوږري نو شرک انجام به اخري داشي چې اگر شرک اغه عقیده باندې پاتې نشي دا مطلب نه دی صرف دا عقیده وایي د نړۍ لپاره جهنمون د دې خبره دا عقیده دا صرف اغه اخري انجام بداشي دا کېږي په اعتبار سره انجام شي چې دې په تو یو مطلب داشو چه دنیا کیا شرک لارا را دی با اس امکار دی او دلیم امانا ده پتنی تاستماوی محبتن رازو نو مطلب دانه سمم لامت کن بیا بني اغا محبت دی چه کم دنیا کی ده بطانو سر محبت دو و مال و جانت دو قربانو پیغمبری داری پو جبان دیو اغا محبت با مگر چدا شک ته د بوتانو سره کوم محبت او دا غینه باندې کان دا اغه محبت ندیه چې دنیا کې به دې ځانور بوتانو کې اده شک سره محبت او نو اغه محبت بس شي والله ربنا ما كنا مشریکین اغه محبت باندې باندې بدل شي چې اغه د بوتانو بارکه به با انکار کې چې فرعون خدای زه شریک کړی نو نو اغه محبت لا نه نه دا معنی شې دا به معنی او دریم عذر دے بیا عذر دنی بنی مگر دی بتاوائی چی یا اللہ نبخ دنیا کے شرک نوکلے اُس رازے تھا خبران چھگو را یو خودی آیات کے سوچوکے دی دروگوئی چھکرہ انسان پساوشی نو بیا دروگوئی چھکرہ انسان پساوشی دنیا کے امدہ قانون دے بیا دروگوئی او بیا دروگو سر قسم خوری نو دا زالیمان والله! با بوسرا کسام مغدی واللہ کسام دے پا اللہ کلا بانده ای رفت زمونگا چی تزمونگ ربی مونگ دنیا کی شکم دے نو درو دا, دا انتہائی مخمی دا, دا حدیث بیان پر عظیم اگنا دا خود کل انسان پساو چی او گیر چی نو دا بیا نا دا خدای ذات تا بوری ارنا بیا دا حکم تا بوری مشرکان با خیرت که نا دی تا بوری چی دا اللہ نو اخلو دا ص انا با دیتا قوری چی درو اوائیو دا عظیم جرم دیتا اللہ تلا پا دربار کی خوبیا با دیتاں خارو کی پا تشدید ایک دا خبره بازو مپسیلی میں لکلی چی او عالم الحقائق دی دار شی حقیقت بظاہر شی دنیا کے چاکیز چلو لے پناہاکا نو دلتا خو اچھا لیدو خو التا با خبرہ کارش پا درو اے قسم کو حل شوا التا با حقیقت کارش چی کم پا حقا و کم نو دی بسنگ دروگو دی بیا مختلف معنی اغیی ذکر کڑی دی چی اره ما کننا مسلکین مطلب داره چی منگ شرک نده کڑی مطلب داره دا بوتان دا شرک لائک نو دا عبادت لائک تره نمونگ شرک کڑی رو حقیقت که دا شرکانستان نو دا مطلبی ذکر کڑی با نور مطالب زکر کڑی نور مطالب زکر کڑی صحیح مطلب با نیزان کوئی که دیتا ا صحیح خبر داداله چې آخرت دربار کې الله تعالی ټول لم کلا اجازه ورکړه بعض دا خبرونه ذکر کړلې د جدیبه بهوشه په حالت کې نه درو ودی یعنی عذاب پکې ورشي یا بالکل داسې وای چې بهوشه او صحیح خبره دادا چې الله تعالی با, با. قلته انسان ته مکمل اختیار ورکړي چې تاسو ته کوي نو څنګه چې دنیا کې اختیار دی نو دغه مکمل اختیاري دی جواب ندیبه مکمل کوشش در دروغو کې دروغ زنه خبره لار ده دروغ کوشش کول زنه خبره دیپک کوشش او کې چې دروغ د در دې کامیابي خو دروغ د در دې ناکامي دروغ د دې څنګه ناکامي ځکه الله تعالی علام العیون او بل باندې چې الله تعالی رب الشیء تعالی سم سی پارا کې سلیلیشتما سی پارا کې بمراشه چې الله تعالی مغور او لګې د دې پرې خلونه نقطه به خبرې کوي لحسنو بے خبری کئی چمڑے بے خبری کئی زمگو بے انسان دی، با نگواری پرشتے پے گواری نوزی ہوگا دیر کوششو کی درو باوئی قسمون باوخری چمون بچو خوب بچ کے لئے نشی اللہ طلب گیر کی خان واللہ ربنا ما کننا مشنگی اللہ نبی علیہ السلام تو اونزر کی پا او یا نبی اسلام السلام تا قطول امت تی مراد چمون گورے درو امو ننشت مکوا اندر کیفت لبو علا انکسیم اوبورت نعجبو کا سو چو کا سنگدی درو گوئی پزانو مقبلو بانده دنیا کې شرک کلیو یکینی بوتانی دو خدای سر شرک کلیو انا پخفل زان بانده درو گوئی چه خدای من شرک نده وضل عنهم ما کانو یفترون او غائب بشدینا ما اغبوتان کانو یفترون چی دی دا اللہ و رجولول دا الله سره شریکول نږدېنا باایب شيخان ګوره مختلف آیاتونه دي هغه باندې خلک اعتراض جوابات کی خدان کوه یو وقت داسې چې الله به د بوتان د دې سره وځي لکدا مقر قدې مقر باندې یا قبل مقر باندې چې کله الله د دې پس خبره کوي او پېسله کوي نو الله با چې چا دسه عبادت کړي الله به سره وځي بیا به لوټیم داسه راشي فزیننا بینا چې نه چا عبادت شي چا عبادت کړلې ندابا الله تعالی خپل کیجدا کوي نو دا ټول اياتین زانزان معنی لري دا مطلب داره چې د دینه بغايب شي مطلب داره چې مدد ونه شي بوت بيو مدد نه شي کوله بوت بيو خوشا پارس نه شي او بلا موکبا چې کله الله سوال او جواب کوي نو هلته آيات کرا قفشر الذي نلممون او راجممون وماکانو ي حدون ال اختلادي سره چې دا چااد سا عبارت کرددي ال احتاب دغي سره شر سر سر سر او دلته جه ال اختلا میںفیصللو پی ک نود نه مقاائب شي مطلب دا اس امداد می نشي کي ومن هم من يست اولي ومن هم او بعض ددي مشک ای پیغمبرم من آنگ سوگ دی یستمیعو ایلیکا جتا تا غوگ دی غوگ دست در پرک دی غوگ سلید مختلف وجود پرک دی یاو دید پرک دی چی پا دی پویشم یاو دید پرک دی چی دنست غلط خبروزی جدی را گیر کن نو مختلف و وجوهات در پرک دی نو دا مشرکانو بچه غوگی خودنبی علیہ السلام دی نو آغا بی دی دید پرک دی خودنبی علی یا نبی علیہ السلام خبره کراگیر کی یا وکور خنزا استحضا او کو گئو د دا دید پرنچ پا حق بانی کوئش نو دا اون لکه ابو سوپیان شو ابو جرحل شو ولید شو نظر فیحارس شو غدبان شبه شو او دکننگی دکننگی نور کاتران اومیش شو او بی شو دای او پیر جمع شو نبی علیہ السلام قرآن او ریلو لێټول نظر ابن حارث تویه او, دا او دا دا دا و ووته لکه د نبی اسلام چې کوم خبره کوي قران نبی اسلام دوستو د دې سوی نا هغه ماته په دنيشت هو بس دې جبه خو غځی هو دومره کدره خبره ده چې لکه کیسه کوي یو نبی اسلام بده هغه آیتونه چې کوم آیتونه کې دعاد او دور دا څنګه د عادیان او د سمودیان واقعیات نو رئیس علیم دا خبرات کی کی. و د هغه کیسه کوي څنګه چې زتا ستا په خونو خلکو کیسه کوي او د کیسه گو د نظر ابن کاتر کافر چې و د کیسه گو ند نبي څنګه خپل ملګرو کافرانو ته وې د تا ستا هغه کیسه کوي کی. لکه څنګه چې زتا ستا د نورو قومونو کیسه بیانوي دا غرهږي ابو سفیان د پوزیشن نو ابو سفیان دا خبره خپل باجی خبره د او باجی ناخ نو اللہ تعالی دا خبر زکر کئی پیانبر لیسلام تا ومن هم بازی من اغم مشرکان دی یستمیعو ایلیک تا تا وقت دی دا پر دا اتراس کولو دا پر دا تنکید کولو دا پر دا توکی کولو دا حق دو سم پودو دا پرنا چی دی پا حق باندی پویش و جانا قلوبهم اللہ وی من گردول دی علا قلوبهم پزونو دی دی باندی اکینتن فردی ان یفکہو ایب کهو دی بدغنی دا خبره چې دی پر قران باندې پوش خازن معنا کړل کراهیت ایب کهو زکدی دا خبره بدغنی چې دی د قران په حقانیت او په حق خبره باندې پوش دا خبر دی خانګل دی چې اور نه صرف د دې پر اوري چې تابانه اعتراض کی نو الله تعالی وای دا حق د پر نه اوري چې پوشي نو د دې وجنه چې کله نه حق د پر اوري دې ترڅو او د خندا لپاره او یو د پوې لپاره ناوري نو الله تعالی موږ د ظلم باندې پردې لغوي دې پرې کلام باندې نه پويږي د ظلمونو لپاره درغونا سمران نو دا دا دا او مثال لکه څنګه چې اوښې باندې پردہ اولږي هغه طبیعت دنه شین ورزي نو دا کړانګې د پوکر او د استخزاد وجنا الله تعالی د دې يونيو باندې کړې دې او دا دی پا غبونوکی درونوالو نو دا نه چه کانو درونوالینا مراد مثال لکه او سلی کونی نو دیم تعالی دا سکلا چه کل دی استحزا او دا توپو دا پار با نو اللہ تعالی دا دی غبونو دا سکلا چه آغا قرآن بانده دا صحیح مطلب آغا بیناو ری دا مطلب دا ری آغا بانده بنا پویده و این یا رو قل آیت اے پیغمبر کا تدیتا ہر دلیل بیان دی نو لا یؤمن و ایمان نرانی کا ہر دلیل ورد بیان دی نو دا زیدیان او اعنادیان دی, دی, دی, دی ایمان نرانی بلکہ دا سکے اللہ کلا مزید بیانی چی ازا جا اوکا ہر کل چی راشد و دا اوری دو دا پارا یا دمس تاثر راشد نو یجادی لونکا دی جگلکی تاثر دا اللہ طلاف توحید کے پر قرآن کے جگڑا کی ندیسوا یقول اللذین وی آکسان دا دا جگڑ بیان دے یقول اللذین بیا وی آکسان کفروچ کفر کل دے انہا دا اللہ اساتیر الاولین ندیدہ قرآن مگر دا کی سیند پخوانو خلکو دا, دا تجکے میں مسئلے کے چھ بشر میں بھی کہے دے قرآن کے دا خبر دا, دا دا قیامت مسئلہ بیان ہے قران بیان ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین دا ق مگر کی سید پخوانو خلقو وھم ینہون عنہ و ینؤن عنہ دغه دی ھغه آیت ممکدان کو وھم دی قران نہ منکی و ینؤن عنہ وھم دا کافرن جی دی ینہون عنہ نصر بدانہ تا سره جگړه کوي بلکې جگړه جگړه سره وهم ينهاون عنه دئدې دی دی قران وهم ينهاون عنه دئدې دی دی قران نه خلق منه او د کافرانو په خپل بچی خپل خزه نه خبر نه من کول چې د الله کلام ور او ایوبه د باندې پرې خو دل هڅه کم صحابي وبته زغ نه پاله د پاوني لغوله وجزمنا دمشمان او زنا دا د پټنه کوي نو وهم دی خلق من نکي د قران نه الله فرمایي و ين اون او په خپل من نکي د قران نه په خپل نو ام بل من نکي ام په خپل د قران نه انو ته كيني نو دې وسنګ ایمان را دي او الله فرمایي په دې کې نبي اسلام له استواني شي وروله که خلق من جاي او که خپل من نکيږي نو اي يغليكون الا ان تزهم دا صرف فل زانه هلاك طب بلما نقول او فقل من قدل دا دای د زانه هلاکت و ما یشورون خو الله تعالی فرمای دینی کوی یا مطلب دار اذن مطلب دار ها چې دا ایا د نبی صلی الله علیه وسلم تر بارکینه د نبی صلی الله تر ابو طالب څخه بغیر یا نور خاندان بعضی ترنه د نبی صلی الله علیه وسلم چې اګای بخنمه الاسلام بچکا او هم ینهونه دا نبی علیہ السلام دا کافرانو به منکو ځه انه د نبی علیہ السلام دا نبی د نبی علیہ السلام ته وی ابو طالب سره د نبی علیہ السلام ترته دوی د منتاوله خو د خپل وروار نو الله تعالی فرمای او دا خاندان ترونه ینهونه د حلک منکی انه وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ بِغَفْلَةٍ مِنْ رِجَالِهَا بِغَفْلَةِ الإِيمَانِ لَهُمْ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنقُصَهُمْ فَدِيكَار سَرَبِ سَرَبِ زَخَلِ زَنَنَ هَلَكِ چنه قرآن لریکی او ایمان دراری و ماي حُرُم لیکن دې پري خبره باندې نه مِمَّنْ دَعَا جَنَاحَ افْتِرَالًا لِلَّهِ كَذِبًا كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَنَطَقُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَشَرَّكُوا بِهِ شَرَّكَ أَوْ كَذَبَ يَنْسَبُ تَذْرُوهُ إِلَى بِآيَاتِهِ أَتُنَادُونَ اللَّهَ إِنَّهُ شَاهِدٌ إِنَّهُ يَكِنَن شَاهِدٌ عَلِيمٌ كَامٍ يَبِغِي ونشرهم الله واجب من بجم قدين را جميعا طول هم عبيدهم معبودين ثم نقول ثم بادر زمان با نقول والله ان بو يعلي دا پارد زورن باوائیو لیلا دینا شرکوا کسانتا چی دنیا کی شرکڑ دے آئینا شرکاو کم اللہ دینا کم دیکی دی شرکان تاسو اللہ دینا شرکان کنتم تاسو مون چی تاسو آئی باند گمان کاؤ چی دیبا شپارس کئی او دید اللہ شرک دی نو آغانان کم دیکی شپارس کنکی کنا توم ملن تکن فتنتهم بیا بنی او زر ددی او نبی انجام دو شرک ددی چی دنیا کی طول و مرزان قربان کلیو داغی نتیجا و انجام بنی اللہ ان قالو مکردہ چی دوی بوائی واللائی کسم پالا رب بنا ایر ما کننا مشرکینا من دنیا کی شرک نو کلی راشنن انکاریشو دنیا کې شرک کړو الله پیغمبر دی انظر ابراهیم پیغمبره اے مخاطبا کې پتا ابو علی ان حسین څنګه دي درو ان ذم زبان خپل باندې و ظلمهم الغیب شدینا ما ابتان کې یو اب ترونه چې دوی دنیا کې الله باندې الله سره شریک ومن هم اوباده ده انا من اغا مشرکان دی یستم یو ایلی کاشی وقت دی تاتا دپارد تراز و دتوکو ندپارد حق دو حاصلو ولو وجعلنا علا قلوبهم اللہ ورم درزول دا علا قلوبهم زوند دی باندی اکننتن فردان اکننتن فردی ایب کهو هود دی وجنا چی دی بدگنی چی حق وَفِي آدَانِ نُقُبٌ وَغُنْدَدِيكَ وَقْرٌ وَقْرًا دُرًّا وَقْرًا دُرًّا وَالِدَيْنِ نُحَكَمَ نَاوِرِ وَإِذْ يَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ كَثُرَ ذِيوِينِ هَرَنَ حَوَارَ مُجِزَالًا لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا بِاخْتِيَارِ التَّوْرِ إِيمَانَ رَاضِيَ غَيْبَانِ حَتَّى كَرِيبُ رِ إِذَا جَاءُكَ جَهَرَ كَذِيرَ يَقُولُ الَّذِينَ وَيَكْذِبُونَ كُبَرَاءَ كَذِبَ إِنْ هَذَا إِلَّا قُرْآنٌ لَّسَاطِرَ الْأَوَّلِينَ مَغَرَّدَ كِسَائِدَ أَوَّلَنَا خَلَقُوا وَهُمْ دَامُشْرِكَانَ جِدًّا يَنْهَوْنَ عَنْ خَلَقَ مَنَكِيرِ الْقُرْآنِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ خَلَقَ مَنَكِيرِ الْقُرْآنِ لَرِكِيدِ الْقُرْآنِ نَأِئِسَ نا الْكِلرِكِيدُ تَوَي كِلرِكِيدُ مطلب دا یعنی نایوری لری دینزی وَيَنْأَوْنَ عَنِ أَوْدِيَةِ لِرِكِيغِ فَقْطَلَ بَانِ رِي آن هودې قران او دا او دې معنا وه او هما دا کوي چې نبی اسلام خاندان او ترونه ينهونه هي ينهونه خلق نا وي ان او له خپل ملکي ينه دې نبی عليه السلام نا إلا <سؤال> أن کو ځحمادر قانون خپلوا ماي شورونه او دین کويږي شور نه لری د خبره احساس نه کوي ځانم تباک یا ولا ولينا الاخرين کو دمتي نه راهنه سکين يالله دا حق خبر دوری دوتو فکرہ کی دا قرآن دوری دوتو فکرہ کی کریم اقلی یو کتاب دے لگو مختصر زندگی د کیمتی زندگی دی اللہ چی بیزای تیرہ نشی اللہ رزی شکسون